jag tror att man rörde sig just över stora avstånd som som en självklarthet i livet särskilt särskilt på de här alltså högre om man vill säga högre samhällsskikten eller rikare inflyt, mer, mer inflytelserika mer inflytelsesrika eller framförallt djurens ryns, rönskrifterna är ofta liksom ett sätt att som överlevande göra anspråk på någonting som en död person har gjort eller ägt Några av de som som jag tycker är jättespännande det är de som har med Ingvars tåg att göra. Som finns 15 stycken stenar som står ja, den står runt hela runt hela mälaren och de berättar om eh unga män alltså någons son eller bror som har rest iväg med Ingvar eh på på hans tåg då. Och dötte det som kallades Särklan som man inte riktigt vet vad det var men förmodligen någonstans i Kaspiska havet. Historien nu är podkasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Runstenar, isländska sagor, arabiska krönikor och arkeologiska lämningar vittnar om vikingarnas resor över halva världen. De ristade över ett imponerande stort geografiskt område från Kanada i väster till Kaspiska havet i öster och från Vita Havet i norr till Bagdad i söder. Det koloniserade Island, Färöarna, Grönland, Storbritannien, Irland, norra Frankrike och blev en del av det ledande skiktet i stadsbildningar i Ukraina. Upptäcka lusten drevs av vilja till ekonomisk expansion, flykt från politiskt förtryck, jordhunger och äventyrslust i en kultur där ära och mod skattades högt. Att resorna kom att sträcka sig så långt handlar om välbyggda och snabba skepp med segel. Annalia är arkeolog och har bland annat skrivit vikingatidens härskare som blev utnämnd till årets bok i om historia 2012. Välkommen. Tack så mycket. Ted Hesbom är musikchef på Sigtuna museum. Och idag ska vi prata om ni har ju varit med tidigare och då pratade vi om eh, synen på vikingarna och hur den präglade Sveriges 1800-talets nationalism. Men idag tänkte vi tänkte vi tänkte att vi ska dyka ner i det som jag kanske tycker är det absolut mest spännande med vikingarna. Jag hoppas att ni tycker det också. Ja, absolut. Mm. Ja. Vikingarnas resor som är ju jag tycker alla det här känner ju nog flesta till, men jag tycker man ska ta sig och leta rätt på en karta. Det finns massa kartor man kan googla fram dem bara för att se. Vikingar otroliga omfattning och liksom ända ända ifrån jag men om, från Skandinavien ända bort till till till Kanada långt ner till Kaspiska havet ner till mm. Medelhavet ända upp till Vita havet det är ju ett otroligt område. Men de, varför gav vikingarna sig ut på på Färöarna egentligen? Eh jag tror att man kan tänka att eh, anledningarna till att eh vikingatiden skandinavor gav sig ut på de här färderna är ju förmodligen lika många som som det fanns vikingatida skandinavare som gav sig ut alltså det var ju liksom individuella orsaker till det men eh allt ifrån äventyr eh till att skaffa pengar till handelsfärder till att man kände sig tvungen eh och lite längre fram pilgrimsresor för att man trodde att det skulle ge evigt liv och så där så att eh Det finns nog förmodligen lika många orsaker som det finns fanns människor. Eh men däremot det som som jag tycker är speciellt med den perioden som vi kallar vikingatid är ju just att att precis som du sa urban att världens liksom ur, ur de här skandinavernas perspektiv spände från Nordamerika i i väster till Kina i öster och från Svalbard i norr till Afrika i söder. Så att det är enorma enorma avstånd som man har dött sig över och eh, det har ju liksom varit möjligt dels av tekniska orsaker att eh, fartyg och navigationsmöjligheter eh, hade utvecklats men också också framförallt av att eh, dåtidens absoluta su supermarktor Bysans och kalifatet eh, skapade en så pass mycket politisk stabilitet i i områdena längs sidenvägen så att eh, Man plötsligt kunde resa där. Det var det var tryggare än vad det var tidigare alltså eller? Eh, nej, alltså det är nog nästan man kan nog nästan prata om en en lucka i tiden att det plötsligt var möjligt att resa från eh över de här avstånden och att de kunde ha kontakt med varandra. Men känner man till Det är ju väldigt stort. Jag menar det är inte så konstigt att man bor i Skandinavien att man bryr sig om vikingarna, men fanns det andra folkgrupper runt om i Europa som hade lika stort omfattande resande i samma utsträckning i det geografiska rummet känner man till det eller? Nej, men det är ju ganska troligt att man reste på många håll och i både vi mm. kommer ju lika det finns ju lika mycket fynd här till exempel sikturna då som visar att det har varit folk som har kommit hit av olika skäl och på samma sätt som vi har rest. Men jag tror inte det, det går inte att se på samma sätt och att man har tittat på det på samma sätt för vi har ju skaffat oss en bild av vikingen där vi har bestämt oss att de är äventyrare eller piratliknande. Mm. Men jag tror att en viktig del i resan ett kanske också bara bara man funderar på hur hur ekonomin stod till. Alltså reste man iväg för att man behövde försörjning eller reste man iväg för att man hade tid att hålla på med äventyr? Vet man väl. Jag tror att det är lite olika där också, men jag tror att är, en viktig del är det här med att försöka har man välkänt på lyxen och flären från omvärlden, har man väl fått reda på det behöver det klasskillnader och att man vill ha de här nya varorna, de här ny, lyxigare materialen så måste man fortsätta. Mm. För att jag tror att det handlar väldigt mycket om att det det är en del i att skapandet av nationer, skapandet av riken eller forma formas formas forma formas sig liksom mm. i i maxstruktur. Och då är den här handeln en väldigt viktig del i i det. Och handeln är ju såklart både någon sorts röveri men också en ren normal handel, alltså byteshandel eller affärer. Mm. Och sen energi givetvis tror jag det som man kan se tydligt är ju att man handlar med människor alltså slaveri. Just det. Men om om vi bara kan hålla tillbaka lite ytterför, jag menar det som vi brukar kalla vendelstiden. Eh men, men visst finns det liksom beleg för att att nordbor var nere i Rom och så eh, även på den tiden före vikingatiden. Man brukar väl säga att vikingatiden startar någon gång vid år 800 där någonting. Eller? Ja, absolut och eh, vikingatiden är ju alltså Precis som alla andra såna här tidsperioder så är det ju någonting som som vi ganska sent har har, har tyckt varit lämpligt sätt att dela in historien mm. på. Och vikingatiden är ju inddelad efter ehm slaget eller eller rättare sagt överfallet eh, på Lindis farn på 790-talet och slaget vid Stamford Bridge 1066 och de händelserna kanske inte var så där jätteviktiga för de flesta människorna som levde i Skandinavien eller norra Europa på den tiden utan eftern eh, deras liv kanske var ganska lika på 1980-talet då. Men det handlar ju kanske mer om att det finns skriftliga källor ifrån de händelserna eller? Ja, eller och kanske framförallt för att 1800-talets historiker har tyckt att de här de här händelserna var väldigt viktiga. Mm. Eh, men det finns ju jättemånga tecken på att eh, människor från Skandinavien har har varit i rom på olika sätt alla de här fantastiska guldföremål som som tillverkades i Skandinavien under äldre järnålder och och under folkvandringstid har ju ofta exakt samma guldhalt som romerska mynt till exempel som man har kanske smält ner dem och handlat med dem och även mm. orden finns det ju tecken på att men han är nog hämtad från rom och modifierad eh Ja för och så vi, vi, vi har haft ett tidigare avsnitt där för för för ett par månader sedan om, om uppåkra Mm. Och det, och det är ju liksom i princip före vikingatiden, det det när historiestiden mm. och där där åt de ju mat som uppenbarligen var liksom olika typer av grönsaker och så som som uppenbarligen var importerade från Rom, Rom om jag får slå åt saken rätt. Mm. Så, att, så att så att det var ju uppenbart att det fanns ordentliga kontakter mellan allafall ja. nordbor och romarna tiden. Om man har man har härm att deras livsstil på olika sätt det finns ju många såna här vinserviser och vinsilar och så här som man har hittat i, i gravar i Skandinavien som man undrar vad har man vad har man använt dem till här? Ja, ja. Men samtidigt om man om man ro i i i i i de romerska texter och sånt som finns och omnämns ju inte skandinaverna så där hemskt ofta eller hur? Nej. Nej. Men det finns så många tecken på att det har varit att skandinav har tagit sig ut och och, och tagit vävning i olika, olika sorts militära strukturer. Vet man nu tidigt vad finns de tidigaste beläggen för det när när när skandnaver varit nere och tagit vävning? Det värvning? finns en en rumoskulptur som är på historiska ska man säger ett som mm. vi gärna skulle vilja ha velat ha kattsik sen. Ser med sånt bevis som man som man uppfattar som någon sorts trofé eller någonting ja. man har tagit med sig efter att ha varit i Och när i, tror man den när tror man den tagits med till Sverige jag eller? Jag tror att det är 6700-tal. Ja, så det sats då vet man i alla fall att, ja. att att att man reste. Men sen är ju de här romerska de här romerska källorna de är de är ju jätteintressanta på sitt sätt. Det var ju många många romerska geografer som skrev om vad de tyckte var folkslag i idag barbariska områden där de har kanske antingen liksom antingen så har de velat framställa de här folken som så märkliga och konstiga som möjligt mm. eller så har man velat framställa dem på ett bra sätt för att visa liksom det sitt samtida rum hur dekadenta de var och sen därna rum faller sönder och eh, det är massa eh, Passa men förrmatida och perioderna som som försöker hitta sin egen identitet så tittar de kanske ofta i de här källorna och liksom formerar sig och nästan hittar på sig själva mm. utifrån det som står där så att det det är jätteintressant historia i sig själv liksom. Det är liksom historiebruk riktigt tidigt ja. man säger så. Vart åkte man någonstans? Vad jag tänker det här det här det, nu idag kan vi gå lite efter lustprincipen om vi börjar med <laughs> liksom täd vad tycker du liksom vad tycker du är de mest spännande utflykterna? Om man nu får kalla det utflykt eller kanske lite förminska det ja. de gjorde. Å ena sidan är det ju väg österut där man har tagit sig liksom... Ja, ni är mer sugna på det berättade ni ja, innan. Nej, inte bara. Ja, nej. Jag tycker att den är en väg och därför att det är hur man reser också. Att man förflyttar båtarna eller fartygen ja. mellan flod och älva och sånt där. Hur, hur långt, vet man hur långt man var tvungen att dra dem på land? Ja. Nej alltså det landhöjning och förändring kan vi ju gå till reta men Nej. det det finns ju ändå en nån teknik med med rull alltså att man rullar dem på olika sätt eller har kunnat bära dem eller i andra på dem eller lämnat dem och byggt nya. Ja, men vi vet ju att de åkte med båtar egentligen en diens ner till Konstantinopel dagens Istanbul men också ända bort till kaspiska havet och så här sen var det väl vikingarna som tog sig ända bort till Bagdad eller? Där finns det ju det finns ju eller rätta sagt i, i Bagdad och de om, områdena så, så talar de mig ofta om rus som en slags samlingsbegrepp för för ja eh, nordeuropéer i största allmänhet så man kan inte vara helt säker på på det men där finns det ju berättelser om att eh, då rus eh eller eller som kan ha varit skandinavor eh red på kamel ända till Bagdad för att handla där och Vilken fantastisk bild egentligen är det är en sån här nordbo kommer ja. ridande Verkligen. på en kamel. Ja och eh, där där man då i eh, när man kom till Bagdad så hade de olika tullavgifter beroende på om man var om man var hedning då eller om man var kristen alltså om man var monogudadyrkare eller en gudadyrkare eller om man var eller om man var eh, muslim så att då lossades de ofta var kristna för att de var lite mer fördelaktigt tullmässigt liksom. Men det kanske hade varit ännu bättre om man varit muslims tänker jag. Ja, svärlig. Ja. Varning. Det du nu kommer att höra kan stressa dig som småföretagare. Ljudet kan uppfattas som ovant. Det här var en paus. Med Vismas lösningar för bokföring och fakturering kan du ta fler pauser. För när du lyckas lyckas vi. Det är så vi blir starkare tillsammans. Ja, så att men hur liksom kan man få någon bild av hur omfattat om vi tar om vi om vi koncentrerar oss lite nu på öst östresorna här? Hur omfattande var det här resandet? Och liksom vilken tidsperiod sträckte det sig uton? Men jag tänker när man annars nämner rus att det menar mm. rus och rysiska riket Ryssland det finns ju mm. kopplingar mm. i de begreppen. Men det är väl också möjligt att tänka sig att en del av det, det som vi kallar Sverige då på den på sidan mot Ryssland där sikten ligger mm. är ju kanske mer ett inrikes kan ju kanske uppfattas som inom inom landet eller inom oss. Mm. Det finns ju rätt mycket bevis på att man har butt på bägge ställarna och bytet väldigt intensivt och få flyttats på ett sätt som gör som mer ser ut som ett sorts i, inkluderande grupp alltså inrikeshandel eller inrikes förflyttningar inrikes giftermål och så. Men vad vad pratar de om nu menar du att det vi inkluderar det även östsidan av Östersjön att det räknas som inrikesresor nej Ja, eftersom om det om man tänker vatten, alltså vatten det mm. är ju den enklaste transportsträckan, alltså dagens internet. Mm. Det har varit varande internet i vattnet och kuststräckan och sen i land att få flytta sig på land är betydligt mer besvärligt och svårt. Mm. Så då borde ju rimligt varit de som bor i Stockholms trakten och annat ha haft mer kontakt österut. Just det, via vattnen äh, leder och de på andra sidan Sverige har haft i andra riktningar där vi har helt andra intressanta små longbot. Mm. Men ja och det tror jag man ska man måste liksom vända när då säger man ska titta på kartan så ska man försöka ta bort bilden av att landytor är land. Det är snarare vattnen som man ska se som ett land, ett ett maktsvär och de som bor längs kusten runt den vattensvärgen kanske har mer mm. gemensamt. Och då då ska man också komma ihåg att landhöjningen har gjort en del med med kustlinjen från den här tiden och framåt för att jag menar min ne Mälaren, när var det en del av havet egentligen? Det det, det är hur långt fram är det? Är det inte så, inte vid den tiden? Nej inte vid den tiden. Nej, Nej då har det redan passerat. De lyssnare som stöder oss via vårt Swish-konto eller vårt Patreon-konto gör det möjligt för oss att fortsätta publicera nya avsnitt under hela sommaren. Om det är fler som vill stötta podden så går det bra via vårt Swish-nummer 123 610 76 68. Gåvan är valfri summa. Jag upprepar 123-610-76-68. Eller så kan ni via tjänsten Patreon som ni hittar bakom länken historia.nu-tack. Stödjer oss med mindre summa varje månad. Enligt traditionen så är det ju ändå Rurik som grundar den första statsbildningen i nuvarande Ryssland och i Ukraina. Man grundar Kiev, Kiev-staten. Men det här är i frågas har ju ryska historik hela tiden i frågas att är det här en nationalistisk historisk syn från vår sötel eller, eller kan vi säga att skandinav her ändå grundade den första ryska statsbildningen? Jag tror att vikingatiden är väl den mest alltså mest nationalistiskt använt tid. Eh och Och när man pratar om det så tror jag att man i vikingatiden, det var ju verkligen en helt annan värld. Det finns en amerikansk historiker som har myntat det här uttrycket, det förflutna i en främmande värld. Mm. Och så var det ju verkligen, och man kan inte tänka på vikingatidens makt på det sättet som man tänker om riken och nationer, utan det var ju mer... Ja, det är som ett maffiavälde, makt över människor liksom. Ja. Eh och de här maktsfärarna de kunde mycket väl liksom över överlappa varandra geografiskt för det handlade om att man hade knutit allianser till varandra och eh i den här eh, högre samhällsfären så så är det också tydligt om man tittar på liksom gravar och det man har hittat på i i husen där man har levt och så att just att resande och att definiera sig själv som en person som har sett världen och är med i de här nätverken är någonting som man verkligen har försökt göra det man har liksom högst status. Få, ja precis, det högsta status man har försökt få tag på och visa upp och även på kroppen bära förmål från så stora delar av av världen som möjligt just förvisat visa alltså sin kapacitet och delta i de här mm, i de här mm, sakerna. Alltså man måste kunna säga att vi alltså nutidens markstrukturer via digital eller multinationella företag är mycket mer lika de ja. markstrukturerna som fanns då än den perioden där emellan när vi byggde nationer som byggde på yta och mark. Eh mm, mm. och därför är det ju extra roligt att att det är väldigt olämpligt att använda vikingar om man försöker hävda nationalistisk ära liksom att men ta vara en skandinaav. Vad mm. hur ska du kunna säga det? Så många det blir liksom ren rasistiska mm. tendenser. Mm. Hur många av dina föräldrar eller anförädrar ska vara av samma sort och var ska de vara ifrån? Hur rena från an, alltså det är helt omöjliga eh tankar att prata om det så att i litteraturen pratar man ju om Switjo där man beskriver det som snarare en kulturell svär som sträcker sig då från Mälabygden långt upp i Ryssland idag i nuvarande Ryssland och Ukraina liksom men, men det uppfattar jag mer precis som du pratar om här det handlar om relationer och handlar om kulturellt inflytande eh så att eh, men men samtidigt det finns som den stora skillnaden som jag uppfattade mellan eh resorna österut och resorna västerut det är ju att resorna österut ger ganska litet kulturellt avtryck i i, i dagens samhällen här eller har jag rätt eller fel Den ni ser väldigt ifrågasättande. Ut. Ja, det alltså det finns ju väldigt mycket exempel och bevis på att det är samma material, samma kultur eller man har gjort alltså mönster och bilder på material som finns här eller i, i österut och träpå verklig de design och kultur ja, och konst det är, det är och sånt. Det är mycket bättre att tänka det som ett en en alltså en, en nation eller en plats mm -hmm. som så det är inrikes tänkt alltså det är så det är inte så att man har förändrats så att man har flyttat till Kiev utan man är snarare är fortfarande hemma. Ja det är en svär. Ja så ska man tänka om så jag är i Malmö så... eller i Stockholm så är jag fortfarande inoms åt samma språk, svärdens samma Aha. kultur. -sfär. Om jag är i Kiev eller i Birka så är jag fortfarande i svittjon. Jag tror att det är snarare så man ska om man ska försöka förstå det med nu, nutida former. Aha. Aha. Jag vet inte vad du säger. Anna. Och sen är det nog också alltså eh Om man tänker här 1900-talets politiska utveckling med med Jan Reidon och så mm. som har gjort att man kanske ja, har, har sämre koll på, det, på det, det helt enkelt. Det kanske det finns, jag vet, jag och man de flesta är ju lite dåliga på att läsa ryska och så så ja. kanske det kanske <laughs> finns väldigt spännande litteratur om om och men nu där med nu, nu så finns det väldigt intressanta viljor och önskningar både nationalistiska men också seriösa forskningsintressen både från Ukraina och Ryssland ju för att att reda ut de här begreppen. Mhm. Eh mm. uh, Men det är ju precis som att nationalismen ställer sig i vägen för oss att faktiskt förstå den här tiden. Mm. Ja. Det är, det är liksom. Historien står ju bara landvägen för historien. Ja, men men de här re, österut det var ju det var det var ju floderna i princip, det var det man följde i, i en en tidigare på som vi pratat om Ibn Fadlan. Ja, stackars Ibn Fadlan. <laughs> för för mitt dåliga uttal eller vad. Nej. <laughs> Eh nämen vad jag vad jag tänkte är, och och och då var det någon lyssnare som var väldigt upprörd över att att att jag inte gjorde en kritisk analys av de här histor, historierna om Ibn Fadlan för att det det är ju det här de flesta har ju läst det här i olika mm. sammanhang om om den här begravningen av en av en stor av en nordisk storman. Hon har för att använda begreppet nordisk här eller mm. viking säger jag. Ja. Ja ischaviki är eh, nordeuropeisk nordeurope. <laughs> Nej men eh, det det det är väldigt eh, alltså man säger otäckt beskrivning av hur mm. den här begravningen till där man där man har där man offrar en en, mm. en slavkvinna och och, och hon han, hon våldtas rituellt av av den här hövdingens män och såna saker alla jag tror de flesta har talat om här historien men ska vi tro på det här egentligen? För det här utspelar ju sig i vad heter vad säger man Volga bland Volga Bulgarna som är mm. ju någonstans ganska mitt upp i Ryssland där. Eh, jag tror att alla alltså alla historiska källor när man ska värdera hur hur, hur sanna de är eller vilket värde de har där, där kanske det mest intressanta är vilket syfte skrevs de ner i. Vet man vilket syfte Farland skrev ner? Nej, det vet man ju inte, men eh Hand det finns ju ett antal äh, historiker eller äh, äh, resande från från Bysansområdet och från från de islamiska områden som som förmodligen har kommit till till södra Skandinavien också. Mm. Eh, äh, där man kan se att de har liksom tyckt att ja äh, men det är smutsigt och stökigt och man kan tänka sig själv att de har kommit från dåtidens största storstäder till någonting som de tyckte var Anorlunde. Ja men jag läste en kritisk granskning av det här. Det finns ju någon scen där han beskriver hur hur hur, hur de här vikingarna trättar sig på morgonen att det är ett fat som går runt an alla och alla tvätt Vi behövde ingen börja med att tvätta de har spottar i det här vattnet. Och jag måste ju säga, ja väldigt svårt att tro att man tänker sig 30 män där alla spottar i det vattnet som någon annan ska tvätta sig i sen. Det, mm. det det det låter väl Ja, det är helt. Jag, jag menar det, helt det, evilsam... det, det, det det det det jag menar att de kanske var smutsiga, det tror jag på. Men, men det är, finns ju beskrivningar som är precis tvärtom. Är det så att de var renliga, de de ja. de som vi kallar vikingar nu ska ni då ha vi utifrån andra källor beskrivs som ju vanligt rejäla och lite till och med lite fänga ja. och gammal ja, sig. Och... Ja men jag har sett jag har ju sett såna här vackra bilder i, i, nerifrån eh Konstantinopel med med de här livvakten de vikingarnas livvakterna där och jag tycker de ser väldigt tråtpra ut med snygga mm. kläder och välkammat hår måste jag säga. Men alltså det precis som andra säger det som skrivs ner är ju det som avviker kan få också. Antingen vill man ju medvetet förkasta något eller förfarande kan något. varit ett smutsigt gäng. Så. Ja men det kan ju vara en engångshändelse. Alltså det är väl alltså jag tycker det är, väldigt ofta så kan man utifrån en enda händelse en enda grav dra väldigt mycket slutsatser om att alla med han får vara på ett visst sätt. Men mm. det är ju ändå en individ varje gång en individuell händelse. Det kan ha mycket väl varit en gruppvåldtäkt. Men det har ju ändå ju fortfarande Exakt. Och det är fortfarande lika vidrigt och det kanske också idag kommer att skrivas om de där andra. Mm, mm, Men det behöver ju inte betyda att det är en norm. Nej, det är sant. Och sen mycket, mycket historia har ju i alla tider skrivits för att förhärliga det egna och förfrämliga eller göra ner det andra och visa eh, att just man det. är lite bättre. Just Men eh, sen, just i den här historien som, om man bara ser att det är människor, för det var ju nog ganska vanligt eh, i högerstatus ja. sammanhang eh och begravningar så var det väldigt vanligt förmodligen väldigt vanligt med med offer. Mm. Det är så att det är en bit av historien. Eh Just kan obekräftas från många platser liksom. Så man ska ju komma ihåg att det är en viktig del av när de för det här var ju väldigt mycket handelsfärder de gjorde österut. Det handlade ju om slavhandel eller hur? En ganska utvecklad slavhandel och men, men samtidigt nämn ju Fadland att eh, att vikingarna behandlade sina slavar ganska väl, vad jag förstått. Mm. Det var ju den också. Vad sa du? Det varierade, det varierade också. också. Ja, ja. ja, vi vi vi kanske är tvungna med mera favoritområde här nu i de östra delarna. Ja, för det finns ju helt andra spännande saker i andra riktningar ja, just det. Nej, men jag är ju skön då djupt i gröna. Jag vet inte om vi hinner med så mycket gröna. Jag tycker vi, vi får ju nästan börja med Island där. Ja, det måste vi måste väl nog. Du måste vi nog. Eh Har ni varit på Island förresten? Mm. Jag har varit på Island. Ja. Ja, jag menar ju Jag jag tror nästan inte jag vart på den min fascinerande ställe faktiskt jag tycker och där där, där man märker ju av de här ja, äh, hela landskapet är ju som en sorts äh, sagasaga saga. liksom ja, så som vi tror att det var. Och, och det är där. <laughs> ja, jag måste säga när den här coronaepidemin är över så rekommenderar jag alla åka till Island. M men äh, varför varför äh, hur, det, Island var väl okänt egentligen nästan ocean Det var bara ett styck som känner till. Ja, för. ja. Ja, men redan redan långt innan vikingatiden så hade det börjat bosätta sig människor på Island. Först så var det ju kanske mer ja, eremiter som röklig reste till ett mm. ödsligt ställe för att man ville vara ifred. Men sen redan på 700-talet så började ju eh människor från dåtidens Skandinavien, Skandinavien flytta dit. Eh, men framförallt så var det ju när de skandinaviska kungarna eller rikena började formera sig på allvar det som man mm. skulle kunna kalla riksbildning till exempel då var det ju många som inte tyckte om det, Nej, det var politiska flyktingar kan man ja, beskriva Ja det kan så. man säga eh som res som som flyttade dit. Ja och handlade om stora vet man hur mycket människor här har man väl ganska bra koll på nästan på på släktnivå vilka som flyttade dit eller hur? Ja mm. Nej, jag tror att eh, i början av 900-talet så bodde det kanske 30.000 människor på Island. Mm. Och ja. Det bodde inte så många skandinavier heller på Nej, den tiden. Nej, så det var någonstans. Inte... Det det var ändå en betydande <laughs> ja, kolonisering alltså mm. så att. Men jag man kan jämföra det tror jag med med alltså religiösa utvandringar till Jerusalem eller andra så här. Alltså man det är en hel, en, en utarkad stor familj som flyttar alla för Aha. att någonting är bättre någon annanstans eller det är väldigt dåligt typ om andra ja. att man där man är. Och så jag säger att jag tror inte det som som utvandringen till USA alltså på 1800-talet är ju mycket mer en individens fattigdom och liksom lycksökande ja. här. Det här är nog mer liksom en som realiserar i flyttar nästan. allihopa ja. och vi tänker stanna. Ja, vi kommer Fast, inte komma tillbaka. Sen ska man ju komma ihåg också att klimatförändringen här, det här var det var ju liksom varmare och kanske trevligare klimat när när vikingarna började flytta dit också än vad det än vad det blev för jag vet ju senare så på 70-talet så hade man ju allvarliga planer på att evakuera hela befolkningen från Island för det var det var det var så illa där faktiskt att till eländet men men men Island då det blev det liksom en egen politisk enhet då i och med att det ändå var politiska flyktingar eller hur ska man beskriva det? Här? Du sa att det här kom till när kungamakten formeerades i, i i Norden. Eh och ibland så lyfter man ju fram Island som ett exempel på att det fanns demokrati och det finns de här kända tingsplatserna och så där men men även där så var det ju liksom aristokrater som dominerade de, som de där tingsförhandlingarna så ja. där så att det var väl förmodligen ingen jättestor stor skillnad mellan alltså man kan tänka sig det äldre vikingatida samhället i Skandinavien mm. innan riksbildningen då och Nej, jag jag vet inte hur mycket man ska hur mycket men det vill också att man ska säga i stan är ju inte en nation eller en, en utan det är flera kungar även där som och det är de som träffas i det här tinget. De är olika maktsfärrorna. Ja. Men men en en jag läste egelsaga för för för ett par år sen och vad som slog mig där nu jag vet inte hur mycket nu ser ni så där tveksamma ut på mig. Igen. <laughs> nu kommer den spännande teorin här. <laughs> Däremot på så var så tydligt i egensaga är ju hur mycket han reser. Ja. Och att det är, för honom är det som självklart att vara ros enastående när han är i Island och sen är han ner och hänga med någon kung i England mm. och sen är han på Färöarna, han har kommit han är ju i Norge också om jag inte mm. minns helt fel nu. Och det det är men en självklarthet. Han mm. det här är ju en hjälte då naturligtvis. Mm. Även om jag tycker mer han är en som ganska otäck psykopat måste jag säga så. Som som En av de värsta grejerna jag läste i den här delen han han han ska han har något uppdrag av någon kung och ska åka till Värmland för att kräva in pengar från de bonde där. Och sen blir han fan bo hos någon bonde på vägen och då får han inget öl. Så då trycker han ut ögonarna på honom. Mm. Så det är liksom på den nivån mm. hjältarna var på den här tiden. Men men tror ni att det här är en det är det här en hjältesaga eller eller tror ni att det var liksom en Just det här att man rörde sig mellan de här områdena västerut på det självklara ja. sättet eller? Ja, men jag tror att man rörde sig ju, just över stora avstånd som som en självklarahet i livet, särskilt mm. särskilt på de här alltså högl, om man vill säga högre samhällsskikten eller rikare, mm. inflyt, mer, mer inflytelserika, mer inflytelsrika samhällsklasserna och det kan man ju se både som vi pratade om innan i de förmölen de har äkt och så eh men nu märker man ju också se det i i deras själva deras kroppar när man gör eh till exempel med naturvetenskapliga analyser så kan det ju se vad som har lagrats i skelettet under kan livstiden. Man se att har sett mat både på Island, Norge och i England eller? Ja, på den ja. tiden när man när man kanske framförallt åt mat som hade odlat och odlats och vuxit på den plats där man befann sig så drar ju växterna upp olika saker ur, ur jord och bäggrund och det lagras också i skelettet och då kan man se att människan i det här samhällsskiktet de har ätit andra saker i livet än en en andra samhällsklass har ätit och man har också rört sig över större avstånd och tagit upp ämnen från andra Men, platser. Man man måste ju ändå haft som som vi säger vi har redan börjat beskriva det här mm. att man man ser världen, man har en större världsbild än vad vi har nästan egentligen för att Mm. Det måste ju vara därför de var, jag menar man man var beredd att åka både långt österut och långt västerut och, och och och som egel här åka runt och bo på olika ställen alltså det var det var jag tänker att om då i och med att de har varit och sett i mycket mer avancerade samhällen förrut mm. så tänker jag att man längtar efter något lite bättre man vill bygga ett nytt samhälle man är liksom mm. lite Man blir bekungar var någon del och mm. så hela tiden måste man flytta sig här för att det är någon annan. alltså den som inte vinner där måste ta sig nästa ställ ställ och bygga sitt samhälle eller sin sin maxstruktur. Mm. Och så har man hela tiden alltså det är ganska om om du har varit i Bagdad eller i någon av de här andra större städerna konstant ända upp på de så här och komma hem tillbaka till sitt fina. <laughs> så har du ju klart att de Du köpte lite bärs. <laughs> ja men de här trähusen är ju ändå väldigt mycket bärsfär och upp konstruktioner alltså att du har ju en bild av att det finns någonting som är bättre. Mm. Du vill bygga, du vill vara med och skapa. Jag tror att det finns jättemycket i den kraften och sen så är du givetvis den bilden som är också fantastisk och skriver om mm. de här äventyrliga männen som ska bylta kungariket. Men men är det inte också så här när man för England är väl kanske Storbritannien är väl där man kanske är i störst i störst antal bosättare så blir mer permanenta bosättningar påverkar samhället och vad är ända ortsnamn egentligen i norra England det har väl nästan nordiskt ursprung. Eh men vad jag förstått så var det väl ganska det bodde inte så mycket folk där. Det var inte så där att man var tvungen att slå ihjäl alla som bodde där för att bosätta sig där utan det fanns utrymme att komma eller? Mm, sen har ju eh, England är ju speciellt därför att Knut den Store blev ju kung även i England. Mm, mm. Men nu är eh, vi ganska långt fram här i vikingatiden. Ja, så det är ju senare på mm. kring, strax efter tusen. Uh -huh. Ja, men sen i Island blev ju sen en bas att ta sig ännu längre bort, eller hur? Ja, och det var ju inte riktigt heller. M meningen. Eh. <laughs> Jag återigen det här politiska ja, som blev fredlös. Ja, till historiens ja. tillfällhet och det var ju just att eh, Erik den röde eh 982 blev dömd som fredlös. Vad han, hade han gjort, vet du det? Jag minns faktiskt inte men. det men han ställde till det för sig. Han förmodligen slagit <gård> illa fel person eh och blev <gård> <gård> <gård> förmodligen. Eller slockat ögon ut fel person som inte hjälpte. Och han blev dömd till fängelse och ofta då i, i, i några som på några år eh och sen skulle han få komma tillbaka och ofta så. <gård> ja, det var tillfället. Ja, det var tillfället och var liksom ett straff för några år. <gård> <gård> och sen så skulle han få komma tillbaka men och i vanliga fall så brukade man då liksom åka till in i inlandet och liksom hålla sig undan i några år. Aha. Men han valde ställt att segla iväg ännu längre. Men visste man att Grönland fanns då? Det för det är väl folk som hade varit där tidigare och berättat om det eller? Ja, det är väl lite oklart. Jag tror att han, han framställde det väl snarare som att han upptäckte mm. Grönland då. Mm. Eh mm. och byggde en gård där som kallades Sprattaled och stannade där. Men även här då så så så uppstod ju ändå en kolonisering som senare dog ut fönstret men, men men det var ju någon visst några tusen hushåll eller som, mm. som när det var som mest mm. människor som bodde ja. faktiskt på gamla ja när han när han när de här åren med dåliga åren när då han inte fick återvända var slut så så resten är ju tillbaka och satte locka mer människor med mm. sig mm. Mm. och enligt enligt sägen så är det därför Grönland heter Grönland för att han försökte framställa det som ett <låder> lite bättre än vad det var ja, det <låder> så att de skulle följa med honom. Ja, just det. Fast därför så också blir vi på det här med varför man reser att de de var ju ganska beroende av eh ständiga liksom kontakter och med transporter av de sålde eh valross tänder och fick tillbaka annan transport. Ja, och när när de det där avslutades så var det gick det inte att bo där längre. Alltså döde vi därför det kan där, för därför att det fanns inte tillräckligt mycket för att stanna inom fortsättningen där och så var det kanske på många andra ställen att man man hade börjat vilja ha någonting. Och ett, vad jag förstår så eh de här valrostdänderna blir ju minskade i värde när det kommer billigare och snabbare elförvenser och det konst. Ja. Och då konkurrensen ökar ju ja. från det kände vi till. Precis. <laughs> Men det det vi beskriver ju ändå att de är i behov av. Det var inte så att de kunde vara där och vara helt isolerade utan att man var, hade behovet av en ständig kontakt för att det skulle fungera. Och och sen jag menar som vi vet att de rör ju sig väldigt fritt någonstans så vi kanske mm. inte är så konstigt om man bor någon generation på grönan och sen flyttar tillbaka till Island eller någon annanstans. Man man har ju det här rörliga i sig mm. någonstans eller hur? men men egentligen skulle jag vilja ha ett eget program om grönan men, men vi hinner inte prata så mycket som jag skulle vilja om grönan den. <laughs> En, ännu mer intressant var det här att jag satt ju myrer i, i huvorna på er inför researchen här för jag jag lyckades plantera någon falsk historia om en nordisk pojke som de hade hittat på 1500-talet liggande död på någon backe. <laughs> jag förstod att det var en del tid på att försöka hitta ja. den här nordiska pojken. Men han fanns inte. Nej, det är. <laughs> Nej, vart. Ja, enligt den historien som jag jag, jag kan inte komma ihåg väl läste om det men det var i alla fall att det var en 15-årig när man hittade kom någon, någon båt på 1500-talet till Grönland och då hittade man en En, en pojke med nordiskt utseende med nordiska kläder och det var den sista man beskriver det som en sista vikingen men det sannolikt är det någon myto för att mm. i och med att vi inte lyckas hitta här trots att vi ansträngt oss vår vikingen en vildsint krigare som reste på plundringståg i mäktiga skepp vilka var dåtidens härskare var i sanning och var i myt I boken Vikingatidens härskare ger arkeologen Anna Li Hammer en uppdaterad bild av den mångskiftande värld som vikingatidens människor levde i. Tack vare fynd från senare år har synen på makt och hierarkier totalt reviderats. Det har till exempel visat sig att de mest utsmyckade gravarna var avsedda för kvinnor. Följ med på en hisnande resa till en värld som visar sig vara mer fantasiegen än många myterna om den. Vikings tidens härskare är utgivna av förlaget Historiska Media. Du kan beställa boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig. Men eh, grönland blir ju sen en bas för ännu längre resebort. Mm. Ja. Till Vinland. Mm. När skedde de då? Om det? Eh det är ju eh, några generationer senare. Mhm. Och det är också en jättehäftig resa där eh, det är egentligen det är både män och kvinnor som reser. Det är eh, släktingar till eh, eh Erik Röder och de reser till det som man nu skulle kalla Newfoundland som de mm. kallade det någonting helt annat. Så det är egentligen kan dagens kan man den. Ja. Mhm. Och där har man ju på en plats som jag inte kan uttala eftersom jag inte kan franska. Jaha. Eh, tät kan uttala den. Lansu med då. Försöka med viken från ängarna består betyder. Ja. Och där har man ju också hittat en gård som är byggd i då eh skandinavisk stil där man förmodligen har bott i några år. Och där, penligt, mm. den här eh, sagan så ska man också ha eh, en av kvinnorna har fött ett barn där. Mm som sen reste tillbaka och sen så finns det ju också en del liksom spridda skandinaviska förmål längre ner och det längre in i Amerika från den här tiden så att man har en... hur, hur långt ner är Finn, hur långt ner har man hittat fynd som Det nu skrattas tätt för att det här är en sån käpphäst som yes. jag har. Ja. <laughs> Men eh, ett av de mest spännande fynden som jag tycker det, det är en valnöt som, okay. som man har hittat som man har tällt på och eh, det här det här valnötsträdet det det kan inte ha vuxit så här långt norrut utan Nej. det har liksom kommit från det har vuxit långt betydligt längre söderut i Örmeka där och medan eftersom man kan se att man har tält med en järnkniv och järn fanns inte i Örmeka på den här tiden utan det fanns bara i Europa så där kan man se liksom ett konkret möte mellan mellan två olika områden som mm. är manifesterade i en enda sak. Men om om man ska tro sagorna då så, så så var det ganska fientliga områden här man pratar om de här skrälingarna som är väl indianerna. Jag tycker ja. jag gillar det namnet skräll och inuiter också. Ja. De de kallar. Inuiter ja. Eh inuit, ja. men men som jag uppfattade så var det väl om man ska tro sagan i alla fall så att det var en ganska fientlig miljö och därför var det väl aldrig någon kanske intressant ställe bo eller kanske bara var för långt bort helt enkelt mm. eller var otroligt. Jag tror att det var det var där, Men det kanske. var väl ganska lång tid få äh, bosättningar där. Ja, det är några år mm. var man på på det här. Ja, men ja, det har väl varit svårt att få utkomster. Man var kanske ett hundratal kanske ett hundratal personer ett, mm. några skepp och deras besättningar och då det kräver mycket mat. Det kräver mycket mm. Mm. Nej men och sen med tanke på hur du beskrev hjältarna så kan man tänka sig att alla kan väl inte blivit glada hela. Jag vet inte. Men alltså jag tror inte att de krig, alltså det är det är ju lika sannolikt att man har liksom eh förenats med de skrävlingarna eller vad de kallas för skrävlingar de som bor på plats alltså det finns ju flera exempel att man gick upp i man gick golv. Ja, och att det finns ju det så finns ju på de här samma plats och som det här ehm Antlants demadå så finns det ju rester av annat som man spekulerade det spekuleras i cannabis användning mm, mm, men det är då hampa som antagligen används till produktion av, av textil och annat. Men och då kan man ju diskutera är det då så kallade nordbor eller vikingar som har använt det eller är det senare boende som är då indianer alltså ursprungsbefolkningen från USA eller var går gränsen? Det är ju ganska troligt att de kanske har fått barn med varandra. Och samt då man om, om man tittar på Grönland som som jag förstått det så är det ju att en av anledningarna att den nordiska bosättningen dog ut på Grönland det var ju för att man faktiskt inte var beredd att ändra sin kultur man var inte beredd för hade man hade man anpassat sig och tagit lär sig av inuiterna som man säkert borde ha kunnat gjort så hade man kunnat bygga en en en livskraftig kultur där men men det var man inte beredd att göra utan man, man ville ha sina husdjur och och och försöka odla så gott det gick liksom så att det det, det måste ju vara det är ju samma typ av med det är ju samma kulturchock som åker till. Nej Ulusen. men det stämmer och det är också alltså vardag hela tiden när vi säger Grönland eller så mm. tänker vi på något väldigt otillgängligt stort vid mm. isbeklätt och det Det räcker att titta på en sån här Google karta med 3D idag så ser du att det är en rätt stor del som fortfarande är grön. Absolut. För riktigt absolut, så att det ja. finns en vi har lite jag tror inte att det var så mycket svårare livsförhållanden där än vad det var i det som vi kallar Vinland. Det är Nej. inte så drontar emellan. Mm, mm. Så att det kan det kanske är så att de som så kallade inuithorna kanske var det var lätt mindre mer krig, mm. mer mindre liksom mm. förståelse för varandra. Jag tänker att vi kanske inte ska prata så mycket om England och där för vi har vi har vi har ett avsnitt tidigare där vi har gått riktigt på djupet på mm. korrespondenserna med England och hela den biten. Mycket oerhört spännande historia men den, den kan ni lyssna på separat. Men däremot skulle jag vilja för, för att liksom försöka knyta ihop säcken och så vi ska jag kunna hitta något avslut här någon gång fram, framöver så de här resorna ändan in bort till till till Jerusalem. Ja. Men då kan man inte säga vikingen längre eller? Jo, och nej, det börjar man att definiera då. Eh, <laughs> uh, nej men det det finns ju jättespännande resor uh, långt österut. Eh uh, och de som gick till Jerusalem, det är ofta då är man väldigt alltså i den absolut senaste sista mm. delen av det vi kallar vikingatid. Kan äh, man bo är man kristen, annars ska man ja, kanske inte bo. Ja, då är man kristen, du. men det var nog många ganska tidigt. Eh mm. uh, ganska långt ofta så tänker man att ja men det bara varit ett snabbt skifte till kristendomen i tusentaletts mitt men men så var det ju förmodligen inte man utan... man har ju sett ny forskning att man kristnandet gick kom väl tidigare till västgötaland till exempel en, en Ja. lite mer hedniska där kring Sigtun och och även även liksom i sydskandinavien så ja. finns det många man kan se liksom snarare kanske ett successivt under flera hundra år så mm. har man liksom försökt modifiera sina gravar bli lite mer och mer kristna men det fanns ju ingen stat så det fanns ju aldrig en statsreligion. Det var en klung som bara kunde <laughs> trycka igenom för sak ja. ja. inte det där utav Sigtunarna men det det är självklart att mm. jag trodde det här pragmatiska förhållningssätt i olika religioner man kunde nu hänga på så olika symboler brön på vem man skulle träffa. Mm. mm. Men så just till till Jerusalem och även till andra såna här dåtidens kristna heliga platser så har man jagat på pilgrimsresor precis som man man kan göra fortfarande idag. Mm. Eh uh, för att man trodde att det skulle hjälpa en att komma till himlen efter mm. döden. Mm. Uh, sen, sen sen blir det väl lite otydligt tycker jag när man om man kommer ännu senare fram man kommer fram till eh uh, kors kors förr tiden. Mm. För jag tycker när man när man läser om så här nordiska korsfarare så tycker jag det låter som ganska traditionella vikingatåg. Man stannar lite här och där och erövrar något kungadöme och sen lämnar man över det till någon annan och sånt där. Och så att det känns ju inte så där hemskt. Det känns ju inte som någon så här dedikerade religiösa korsfarare. Det är bara att de har fått en schans. Nej men nej men att de kanske det är ju handlar väl åtren och och och och skapa en positiv bild av sig själv om man håller på med det. Ja. Det är nej, men Betty kan på göra det i Guds namn eller göra det någon annan. Ja. Men även inom alltså fortsätter ju kungarikena fortsätter ju åka runt och mm. skatt beskatta, äta upp sig på varje ställe och mm. marknadsföra sig, behålla liksom sin maktstruktur så att det där Erik Skata eller vad du kan kalla det, jag trött har alltså rätt att det finns varför vi kallade vikingatid men det är väldigt mycket samma beteende som fortsätter åt lång tid mm. för att behålla maktstrukturen de måste man ju resa runt och visa upp sig och ta in skatt eller annat mm. och så småningom får vi landshövdingar istället mm, mm. så att mm men men, men har man någon bild av hur omfattande de här resorna till för det är ju ändå väldigt långt bort Ja. Eh, uh, nej, under uh, just under den här tiden så är det ju framförallt på runstenar man kan säga att man mm. har man har ofta det här det här var ju liksom någonting fantastiskt och det har man ju velat visa upp för mm. för världen och mm. då har man ristat in det på den här runstenen som ofta står där. Där folk rörde sig så där så då var det kanske inte så vanligt men sen när vi kommer längre fram i medeltiden så så kan man ju ofta hitta det i gravar och så. Eh uh, Santiago de Compostela är en av de mest kända eh uh, medeltida vallfartsorterna mm. och där köpte ofta de som reste dit köpte en souvenir med sig hem en sån här liten snäcka. Mm. Och den har ju varit någonting fantastiskt att visa upp också. Har det varit på de flesta av de här stora pilgrimsortorna att man har man har sålt en liten symbol precis som man kan köpa nu för tiden. Man har köpt en souvenir med sig mm. hem mm. och de kan man ju följa. Ehm um... så vi kan räkna med att de här tidiga färdarna till Jerusalem det var det Det var återigen de här elitskiktet vi pratar om ja, ganska lite, en liten liten har... klick och, och det här var ju även jag menar det var ju inte bara fantastiskt som vi tycker att det var utan det var måste ju ha varit oerhört fantastiskt för de som levde i den tiden att ja. ja. Och det är ju precis som egentligen precis som idag det har varit människor som har haft råd att avsätta två år av livet för att Mm, absolut, resa är, någonstans så för risker också. Ja, och det står risker och förmodligen inte under och allt för stora ombärande detta man det är var förmodligen varit folk som har velat resa lite bekvämt. <laughs> <laughs> Eftersom det har varit liksom kungligheter ja, och så där. Ja, förstår det. Men, uh... men, men samtidigt som runstenarna men läser många av de här runstenarna, det, men det är ju oftast något slags gravskrift över någon som har dött. Jag menar man ja. blir inte direkt sugen på att åka till <laughs> Särkland eller eller så där. Eller verkligen... framförallt så är ju run runskrifterna ju ofta liksom ett sätt att som överlevande Göra anspråk på någonting som en död person har gjort, eller ägt, mm. eller, eller man, varit. Man får del av den äran, eller? Ja, men lite. Och eh, när det gäller runinskrift och så, något av det. Några av dem som, som jag tycker är jättespännande, det är de som har med Ingvarståget att göra. Som finns mm. nu i den här pandemitiden, när man inte kan Just resa så långt som det. man bor i, i, i Mälartrakten. Så kan man ju åka och titta på dem, för det finns... 15 stycken stenar Så som stör ja. ja den står runt hela runt hela mäleren och de berättar om eh unga män alltså någons son eller bror som har rest iväg med Ingvar eh, mm. på har ett tåg där. Och dötte det som kallades Särklan som man inte riktigt vet vad det var men förmodligen någonstans i Kaspiska havet. Mm. Så det är liksom egentligen 15 så här aristokratiska familjer runt om mälarna som binds samman genom de här stenarna. Och i de här områdena där de reste igenom där finns det också lite så där eh ja skriftliga benämningar ibland av de här personerna och mm. På Matrioneus så tror man att de har dött i någon form av smittsam sjukdom någonstans i trakten av Kaspiska havet men man vet inte. Men det är ändå en sån slags ögonblicksbild av ett ett samhälle höde höls ihop. Hur hur hur omfattande var resorna till Frank det som är i Frankrike idag? Ja, det finns väl ganska mycket exempel på det och just Normandie är ju ett jätteintressant eh del och namnet bygger på en bild av att de som är där kommer norrifrån eh mm. och nordmännens land Nord, ja, egentligen precis. ja precis och det finns en en snubbe som heter Rollo eh som lever mellan åt mitten på 800-talet till mitten på 900-talet som som beskrivs som den som kommer dit och, mm. och och med en här av folk och som plundrar eh städer och sånt där vi i Paris eller runt längs Seine Ja så Rollo och hans gäng de, de plundrar ju runt eh, längs Seine och ända fram till Paris och blir ju lite jobbigt alltså att eh Karl den enfallige kallar sig fantastiskt nämt. Visste du det? Han ger ju ehm Rollo då ett land, liksom en del av sitt land för att få för, för slut på det här. Och det är det där som det är, blir Normandie. Mm, mm. Så att de stannar ju och på något sätt man fortfarande påstår ju man också både på namnen även där. Eh ser man ju att det finns ursprung från från Skandinavien. De här resorna måste ju ha ha vi har redan berört det här att det är klart det påverkar man kommer från en liten trä liksom en träby upp i upp i den kalla Norden och få se de här fantastiska byggnaderna i i Bagdad och Rom och det här måste ju påverkat samhällena hemma vid eller. För mig så tycker jag att det är just det som gör så som gör att jag tycker vikten tiden är så spännande att man har man har rest i världen inte bara Skandinavien ut utan även människor i hela världen har kunnat resa och mötas under de här århundradena. Eh, och eh, alla de här sakerna som som har hamnat i Skandinavien som kommer från olika delar av världen från från eh, allra längst ner till allra längst i söder eh från de här dåtidens supermarknader finns jättemycket fin från från Bysans där finns 85.000 islamiska mynt som som avspeglar enorma mängder eh, möten och med dem har man ju också tagit fram tagit med sig olika varor hem. Mm. Man har tagit med sig nya kan moden. Till exempel på något som ban eller mode sånt. Eh det finns ju det arabiska viktsystemet till och med sig. Det kommer igenom uh, från den här timmen då. Ja, mm. det som eh uh vilket är persbyxorna tror man med sig nya. Det låter <laughs> förfärligt men det blev ju stort just då. Eh mm. tänker jag tidigt 80-tal här nog. <laughs> ja, det kommer komma igen. Vänta bara. Och eh äh, eh äh, även liksom nya sätt att kläsa i broderier i i olika ädelmetaller så men också också olika sätt att organisera samhällen på och mest tydligt är det väl kanske när äh, Knuten större var genom eh att anfalla England. Till slut gjorde sig till kung där mm. och medvetet började man försöka bygga likadana platser som som man hade i England eh i Skandinavien och det är då man ser till exempel Lund och Sigtuna är ju den. Så de första de första stadsbebyggelserna är egentligen en direkt inspiration då utifrån de här mm. resorna. Ja myntslagningen har vi ju inte ja. starka bevis på sjukturna och där är ju direkt kopplat att stamparna det är ju liksom engelsk en engelsk kung mm. egentligen på bild utan så det kommer ju från kunskapen kom ju utifrån och viljan att göra egna mynt är ju också en sån där del av resan att skapa sitt eget land. Jag tänker ju också att de här stora silverskatterna och så som vi har hittat att jag menar som, som kommer från de här stora gödlerna och, mm. och slavhandel och sånt det måste ju Och vi komme så mycket värdefulla metaller in i ett samhälle. Det måste ju förändra samhällena i grunden, eller? Mm. Så just den här tiden där var ju alltså det var ju en måste ha uppläst som en väldigt föränderlig tid. Ehm. Mm. Äh, mm. För den delen som överfick det. Alltså man får inte glömma det här ju. Det finns en en elit, en aristokrati som har tillgång till det här och som reser och sen finns det liksom minst hälften av befolkningen i slavar. Mm. Eh och Naja, i 1000-talet då läste vi bara om trälarna <laughs> och det hände ju ingenting genomför 8000 här. De hade likadant hela tiden ju. Ja, där aha. hände ju antagligen väldigt lite, men det som är spännande där som man kan se är ju hantverkare. Alltså troligt man kan ju se på produkter som är gjorda eller hittade sig då att de är, måste ha varit gjorts där där för det läder som finns mm, i sigduna. Mm. Men sättet att jobba, att bearbeta lädret eller mönstra den kommer någon annanstans ifrån och då måste man ju Ibland kan man ju till och med tänka sig att det är människor som har kommit dit, som har blivit bortrövade bortrövade någon. hantverkare eller kanske ibland fria hantverkare som har sålt sig. Mm. Men där är ju en jätteviktig förändring och det är därför man kan också påstå att Österut är kanske rätt mm. mycket likhet och står mm. kulturellt. Men brukar man sätta slutpunkten för vikingatiden eller 1050 eller 1000 eller? Ja, för de här från From Blood show då. Ja, och det är liksom rätt traditionella, men sen kan man ju säga att många vanor fortsätter ju långt långt efter det. Mm. Eh och man kan också säga att kanske i i sydläst Skandinavien så så hade man kanske vad man skulle kunna beteckna som ett medeltida kristet. Eh det det är allt det man, man får knippa med medeltiden ganska tidigt i tusentalet mellan i Mälardalen är det betydelsefullt. Men, men det här senare. fantastiska resandet Det fortsatte väl inte i samma utsträckning, eller? Jo, ja och nej. Eller men det tog bara nej. andra former kanske. Ja, jag tror att, men, men just det här som vi pratade om innan, att i och med den politiska stabila situationen i kalifatet så kunde det som man brukar kalla sidenvägen hållas mm. öppen. Och det är därför som vi har de här liksom helt hissnande fynden i Skandinavien som den här buddhastatyn från, från Helge som är tillverkad i liksom bergstrakterna i Pakistan. Mm. Mm. som har lyckats komma hit mm. medan när, när den politiska stabiliteten sen bröts så så så var inte det möjligt och sidan vägen det är väldigt få delar vi står än sen den har kunnat hålla sig öppen på det här sättet. Mm. mm bra. Eh stort tack Anna Lihammer arkeolog och som har skrivit boken Vikingatidens härska och Ted Hesselbom chef på Siktuna museet. Stort tack för att ni kom hit idag. Tack. Tack så och jag som pratar heter Urban Lindstedt Och stöd gärna historia nu genom vårt swish-nummer 123-610-766-68 Det går bra att skänka en valfilsumma Och om ni gillar det här avsnittet så rekommenderar jag att ni lyssnar på avsnitt 45 Med Anna och Ted om bilden av vikingarna Och avsnitt 37 om danerna i England Nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt om sexdagarskrig Så missa inte det